1630. Június 7. Kisvárda Vihar készült. Már a déli forróság óta terhes volt vele a levegő. Várdai Kata egy körtefa alatt állt. Szaladni lett volna kedve. Át a gyümölcsfák között mezítláb, ahogy csak gyermekek tudnak a nyárban rohanni végtelenné nyúló délutánokon. Aztán körbenézett, van -e ott valaki. Csak néhány lehullott és széttaposott körte felett dongtak a darazsak. a levetette cipőjét. Először csak sétált, óvatosan lépett a fűvön, nézte, hol rejtezik egy-egy szúrósabb zsombék. Aztán egyre szaporábban lépett, végül már szaladt, keresztül a gyümölcsösön, a földeken a halastó mellett, amíg szusszal bírta. A víz mellett hasította lépébe a már ismerős szúrás. Megállt. Lerogyott a fűbe, le is feküdt, Nézte a feje fölé nyúló faág zöld levelei között az ég kékjét és az átkúszó felhők fehérjét. Hallgatta a veteményesben gyomlálók távolról hallatszó beszélgetését. Arra a nyárra gondolt, amikor apjának bátyja is meghalt, és ő ott maradt egészen árván, egy szemtestvérőccsével, Jánoskával. Hogy sírt szegény fiú, mikor a bátyjuk meghalt. Úgy kellett eldugni a lisztes házban, Hogy ne lássa az egész várni pityeregni. Szegény Jánoska, nem volt neki való itt lenni. Túl finom, túl ideges teremtésnek született. Csak a szépet, a jót értette, a világot nem. Bátyjuk temetésétől egészen haláláig, a szinte minden nap csak utána járt, Árnyékként a nyomában, nehogy baja essen az öccsének. De nem tudta megvédeni egy tucat hónapig sem. Valami sebláz. Valami méreg kerülhetett a vérébe, így mondták. Még orvost hivatni sem volt idő. A vénasszony mindenfélével kimosta, de Jánoska nem akar többé ebben a világban lenni. És akkor Várdai Katalin itt maradt, egészen egyedül. Gyereklány volt még. Anya sírjához szaladt első ott keresett menedéket. Nagybátyja özvegye, dobó Kristina hurcolta vissza a várba, ő öltöztette fel, adta rá a gyászruhát, ő beszélt hozzá. Megmondta, mit kell tennie, miképp kell a temetés felől rendelkeznie. És jól mondta, iparkodni kellett. Már a temetés másnapján jöttek az urak, hogy kikaparincsa meg a gyámságát. A fiskus rögvest el akarta venni kisvárdát. Nénye, losonci Anna, szép és kevé asszony, módos, hatalmas, jószággal és férfival betelni nem tudott. Magának követelte a várat és a gyámságot is, de a leányka viszolygott tőle, villogó, kékes-fekete szemétől, kezétől, amit mindig úgy emelt, mintha valamit ki akarna szívni magának a világból, a más nem, hát minden levegőt, ami van. Aranyat, kincset, szerelmet, muzsikát, ölelést, tavaszt, bármit, amiben valaki más örömét lelheti, mind-mind magának akarta losonci Anna és akkor a kis a nagyon félte, hogy nem adják el őt is neki. Aztán Dobó Kristina férjhez ment ahhoz a szerencsétlen Balassa Bálinthoz, aki pedig csak Losonci Annát verselte, vágyta. Hogy kinevette Losonci Anna? És aztán nem is volt olyan sötétszemű asszony vagy lány, akin az a szerencsétlen borgőzös bolond elég tételt ne akart volna venni Losonci Annáért. A feje fölött úszó fellegekben dobó Kristinát látta maga előtt, ahogy akkor a kis erdőben, amikor még Balassa felesége volt. Úgy feküdt az öreg kocsányos tölgy alatt, mint ő most itt, hasán az uradalmi titkár tarkója, jobb keze a férfi homlokán. Milyen gyorsan szaladt el onnan a kis várdaikata, milyen dobogó szívvel, mennyi gyűlölettel a szívében. Már a titkár nevét sem tudja, pedig akkor csak ez az ember maradt neki a világból Jánoska és a nagybátya halála után. Minden semmi vélet azóta. Aztán már Bátori István országbíró arcát olakodott elé, ahogy értejött, és nagy ecsetbe vitte nevelkedni, meg egy deáké, aki éneket szerzett a nevére. Ceglédinek hívták, doktornak tanult, milyen fiatal volt mégis már akkor mindenre volt valami kenőcse, orvossága, és olyan hosszan tudta magyarázni, mikor mit egyék igyék az ember, ha nyavajákat el akarja kerülni. Aztán már beszélgetni látta magát a nagyecsedi tanácskozóházban, ott ült a szigorú országbíróné druget fruzsina oldalán megszeppenve, vele szemben az asztal túloldalán Bátori István mindenféle tudós doktorokkal, titkárokkal, ott ült ceglédi is, ő csak a doktort nézi. Miközben az országbíró megmagyarázta neki, hogyan is áll kisvárda ügye, s ha nem akar földönfutóvá válni jobb, ha mielőbb férjet talál magának. És akkor behívták telegdipált, az országbíró rokonát. Főember volt, nagy úr, tetszetős is lett volna, erős, esze is volt. Kata akkor megint ceglédire nézett, és bizonyos volt benne, hogy a fiatal doktort most jó messzire elküldik valami fontos dologban járni, s ő azt telegdipálnak megbocsátani nem fogja. Mire a mennyegzője meglett, Várdaika tamárt már tudta, minél többet kerüli szerelmetes fiát, annál jobb lesz mindkettőjüknek. Telegdi pál azzal, hogy asszonya mit gondol, sokat nem törődött. Mit mondott, meg kellett legyen, úgy kellett legyen. Várdaikata nem állhatta, mikor a férje lerészegedett, nem állhatta, hogy akit ért, ütött vágott olyankor. A szagát megszokni sem tudta. Olyankor örült, várta, számlálta a napokat, amikor Telegdi elment otthonról, hogy a török megint valahol betörne, néha már kívánta, a felégetett falvakat sem bánta, a rabnak elhurcolt embereket sem, csak az ura ne legyen mellette, induljon hadba. A Szent Miklósi kastélyt, ahová menyegző után lakni mentek, soha a sajátjának nem érezte, ha egy ludat le akart vágatni, azt is csak úgy lehetett, ha előbb Telegdi pál, vagy annak valamelyik belső embere jónak látta. S még ott ült vele a férje özvegyasszonynéje, ki egész álló nap mást nem csinált, csak az ágyán hevert. Újbegyei közé csemegéket csíptetve eszegetett, s néha három gyermekét a dajkákkal magához behuzatta, megnézte, aztán azzal, hogy nyavajás, a feje fáj, el is küldette őket hogy az időt mivel múlatja a várban és a faluban is kacagták, hogy mit művel folyvást beszélték, mert hét számra a hálóházából nem jött ki, onnan dirigálta a cselétséget, onnan írt Bátya urának hosszú leveleket. Várdai Katát nem állhatta, ha szólt is vele, csak a dicső múltját sorolta, és Bátya gyerekkori csintevéseit, saját érdemeit, hogy sógornője már ha sejpítő hangját hallotta, attól is kútba ugrott volna inkább de várdaikata még saját lakában, kisvárdában sem menekedhetett a telekdiektől. Férje másik húga, Katalakot ott, a várkapitány Zokoly Miklós felesége, akivel a várat felerészben részben birtokolták. Azon is sokat gondolkodott az évek során, s most megint eszébe jutott, hogy talán az Isten azért vette tőle minden gyermekét is sorban, mert ezeket a telegdieket szívéből utálta, és büntetésképpen, hogy a nemzetség tőle tovább ne viruljon, a gyermekeit is elvette. Csak Annát hagyta meg, a legutolsót. Pont őt, akit akkor adott neki az úr, mikor már sírva, véresre térdepelt ruhában könyörgött hozzá egész állónapokat, napokat, több gyereket neki már ne adjon, hogy elvenni se tudjon. Miután Katinkát is elvette, a gyászba bele akart pusztulni, az eget átkozta, Önmagát, akit csak ért. Katinkát nem tudta magától elengedni, a jó sem. A kislányt, akit az apja, amikor meglátta, mérgében kékre vert, az anyja alig tudta a keze közül kimenekíteni. Katinkát, aki csúf volt és beteg, a szeme is másként nézett, kezecskéje is csökött volt, kicsavarodott. És Várdai Kata egy pillanatra sem ereztette maga mellől, a szoptatós dajkát is elzavarta, mikor telegdi a várból kiment, és maga táplálta. Úgy dugdosta tendeig. A gyermek kacagása volt érte a hála. Az anyja az ágyában átadta, naphosszat sétáltatta, messze a vártól, amikor lehetett. Csak pár darabot kísérhette, mindig ugyanazok. A hallgatagabbak. A fiúgyermekek, Zsigmond és István is csak pár napot éltek. A leányok közül Mária sem többet, Zsuzsanna félesztendőt. Mikor az első meghalt, olyan nagyon meg sem szomorodott. A szülés fájdalma lebénította, hogy a gyermek meghalt, csak később kezdett a tudatához eljutni. Kisem heverte még lelkében, testében is alig, amikor Telegdipál megint a hálóházába ment és erővel magáévá tette. Így volt ez mindenkor, amikor hazaért, vagy megmérgesedett, vagy éppen hajnalig a harmadiknál, Zsuzsannánál kezdett rettegni. Mikor őt is elveszítette, azt akarta, azt kívánta, hogy szenvedéseitől megszabaduljon, távozzon maga is a világból. De akkor már érezte egy másik életdobogását a szíve alatt. Ekkor jött Katinka, aki szólni sem tudott, még élt, és aki minden gondolatában azóta is ott van, akár ébren van, akár álmodik. Mikor Katinka elment, haláltusájában is, végig mosolyogva, a fájdalomtól megmeglepődve, és szűnésének újra és újra megörvendve. Akkor Várdai Katalin magától a legkisebbet, annát, aki akkor már szaladt, játszott, a másik házba költöztette, csak mint nevelőnője törődött vele. Anyja többé nem akart lenni. Úgy tartotta, mint az udvarába nevelkedni küldött leányokat. Gondosan, értelmét edzve, a jó erkölcsöt megmutatva. Az országbíró valamiképpen első választását talán jóvá akarta tenni, azt gondolta várdaikata, amikor felidézte Bátori István alakját. Ahogy akkor ült az ecsedi öregpalotában, amikor őt már özvegységében megint behívatta, s rémületét látva nagy komolyan sajnálkozik, hogy így kellett lennie, ennél derekab nem akadt, s majd valahogyan tisztességben és alázatban az élet eltelik, ilyeneket mondott. S azután nyári pállal Katalint összeházasította. Mikor nyári pállal nagyváradba ment a váradi kapitány asszonyaként, első nap a nagy generális mellé ült. A kezét megfogta és vezette, csak egy keveset, ahogy várdai Kata rajzolta a betűket, még maga is nem tudta. Azután már diktálta is neki az ura, mit jegyezzen fel, hogyan írja, hogyan válaszoljon, ha levelet fogad ha ezután nem ír minden nap szerelmetes urának, restsége miatt a körmeit megverjék, így mondta nyári pál, csak hogy közben olyan szeliden nézett rá, hogy az egész világ forogni kezdett az asszonnyal, és tudta, ez a férfi őt bántani nem fogja, a bizalmát belé és s még vágyik is rá, nem erővel, kívánsággal. Várdai Kata a falat fa heverve, emlékeibe merülve elaludt. Nyári párról, második férjéről álmodott. Álmában megint ölelte. Csónakon mentek, halakat fogtak. A gyermekeknek akarták vinni, de igyekezniük kellett, mert hirtelen tél lett, a víz megfagyott körülöttük. Aztán lovasok jöttek, érthetetlen nyelven beszéltek, nyári pált elvitték, és őt otthagyták a végtelen víz közepén magában, a még verdeső halakkal körülötte a csónakban. Katinkát hívta, és annával perelt, hogy nem vigyáz rá. Halászok beszédére ébredt fel, akik a tóhoz jöttek a hálókat kitenni. Mezitláb ment vissza a várig, ahol már keresték. Nyári pál hálóházába tartott. Az ablakhoz állított nehéz, bőrrel vont székre ült, mint mindig, amikor alkonyatkor idejött megpihenni. Először a kájha melletti kis török szőnyegre pillantott, és azokra az éjszakákra, reggelekre gondolt, amikor azokat a fakófoltokat a színes mintákban ők ketten kifeküdték. A prémeken, párnákon, vánkosokon, török szokás szerint ettek. Szerették egymást, ahogy senki más, aki a világon élt, addig nem szerethetett, s ezután sem fog. Aludtak, nézték egymást alkonyatban, délutáni aranyfényben, hajnali kékségben, mindenféle árnyékokban. Férje minden hegére, minden hajlatára, bőrének ízére, szagára emlékezett várdai Katalin. Nem engedte szökni az emlékeket, mint ahogy a kartforgatás gyakorolják nap, mint nap a vitézek, hogy az érzékek élesek, az izmok feszesek maradjanak, úgy idézte fel az emlékeket minden nap, nehogy halványuljanak, szökjenek a képek. Lehúnyta a szemét. Érezni akart, rettegett a gondolattól, hogy egyszer majd nem tudja felidézni, ahogy a férje hátát végig simította, vagy csuklóját erősen szorította. Érezni akarta a súlyát magán, a férfi verítékét, látni akarta szemében az örökkévalóságot, valóságot megint. Várdai kata napjai rendre így értek véget. Mikor otthon volt kisvárdában, minden nap nyugtát nyári pálal töltött, és soha nem tudta, a fájdalom vagy a derügyőz majd aznap. Az emlékek nyugalma vagy a hiány, ami a gyomrát marta. Várdai Kata, ahogy a halastótól visszajött és szürkülni kezdtek kint a fények, arcát írták az árnyékok, zsibbadni érezte a karját. Kiáltani akarta vénasszonyért, de csak valami halk nyöszörgést tudott magából kipréselni. A török szőnyegre nézett, feje félre csuklott, lebukott, levegőjét kapkodott. Várdaikata kata az utolsó a várdaiak nemzettségéből, elszaladta kora esti árnyakkal, és már táncolt is lobogó hajjal, feszülő fiatalizmokkal, csókra várva, birodalmakat emelve, csillagokkal ostáblázva. A vénasszony csak azt látta, hogy várdai kata meghalt. Aznap történt hajnalban, hogy a fogarasi várból egy asszony elindult, egy maga a nagy kék hegyek felé. Még sötét volt, alig derengett a fény, amikor kiment. A darabontot úgy verte fel álmából, hogy a fejedelem nőnek megy búrján szedni, amit csak ilyenkor lehet, s a darabont álmos képpel kiengette. Lassan ment az asszony, és miközben lépegetett időnként egy-egy labdacsota mentéje ujjából előhúzott, és megette. Délutánra járt már, amikor a barlangot elérte. Nem tudta, hol találja meg, csak azt tudta, addig megy, míg egyet nem talál. Lehetne nagyobb is, de így is jó lesz, gondolta. Ahogy belépett a barlangba, érezte, mélyebb, mint hitte. Ahogy fogyott a fény, egyre óvatosabban tapogatta lábával maga előtt a földet. Nyírkos lett a levegő körülötte. Nehéz, hímzett köpenyét levette, és a földre terítette. Kisbatyujából elővett egy tégeit. Öblös tengeri kagyló volt. Ezüstből a fedele, akkora, mint egy kisebb tojás. Mestermunka, a Stambuli örményötvös utolsó munkája. Köpenyének szövetét haldokló takács szőtte. A tégelyből a fehér az arcát vastagon bekente. Ez felmelegítette a testét, és lágy bódulatot hozott az érzékeire. A kagylót a sötét mélységbe gurította, az ezüst fémes koppanása egy ideig még visszhangzott. Leült a leterített hímzett szövetre, lábát maga alá húzta, kezét térdén nyugtatta. A maradék labdacsokat elővette, mindegyikkel egy mondókát mormolt. Mikor annak az egynek a képe elé túlakodott a feketeségben, akiért élt, elhesegette. Más emlékeket hívott, a dalt énekelte a sárga lóról és a barackfákról, meg a kéksüveges kisfiúról, amivel nagyanyja altatta. A folyó hangját hallotta a nagy agyagos folyóét gyerekkorából, ahogy a langyos vízben a színes ruhákat dagasztotta, mikor az asszonyok mostak. Előre rogyott, kezén megtámaszkodott és ráhajtotta a homlokát. A bűn, az utolsó. Nem eresztette. A fehér arcot látta, A keskeny vértelen ajkat, Ahogy a méreg lassan a gyomorból elterjed, Ahogy a húst átitatja, Ahogy a fehér bőrből, Piros húsból rothadó feketeség lesz. Utolsó hörgéseikor is ezt kínozta, Ahogy bátori Annát halni látta, Ezért nyűszített, Nem halált félte. Elmenni innen már régóta vágyott. Útjába, mintha másik lélek akadt volna, ahogy a világból kilépett. Úgy tűnt neki. A hónap hetedik napja volt. A szokatlanul forró júniusban enyhülést a várbelieknek fogarasba csak a havasból délután vihar viharfellegek hirtelen kiszakadó zápora hozott. Lind, Szmokovska grófnő szolgálóját másnap reggel kezdték el keresni. Néhány napig kutakodtak utána, aztán elfelejtették. Másba is volt. A asszony legnagyobb ijedelmére a lengyel grófnő odaveszett volna, ha a hutterita erzsébet olyan korán hajnalban fel nem lármázza az asszonyokat, és mindenféle bűzös főzetekkel ki nem okáttatja belőle a mérget, talán meg sem marad. Brandenburgi Katalin a kormányzót okolta, kemény Jánost majdhogy nem megverette, és félelmében azonnal indulást parancsolt, mindenhol gyilkost, méregkeverőt látott. Smokovska grófnő felépülését talán be sem várta volna, ha csáki titkos levelet nem küld, hogy mindenben csak a lengyelasszony tanácsait kövesse, akárhogyan fordulnak is a dolgok a diétával.